József Attila, kész a leltár. Magamban bíztam, elejétől fogva. semmi sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképpen... József Attila, kész a Magamban bíztam elejétől fogva. Ha semmi e sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmi se többe, mint az állatnak, mely elhúr örökre, Mert féltem is, a helyemet megálltam, születtem, elvegyültem és kiváltam. Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a kedve. Sikáltam hajót, rántottam az ampát, okos irak között, okos urak közt játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelít kötélen, de ágyban végzem, miha ezt remélem. hogyan lesz, én már kész a leltár, és ebbe más is belehalt már. 1936. november, december.